כן. בקשר למאמץ נכון. כן. א', למה אומרים מאמץ? זאת אומרת, מאמץ מכוון למטרה מסוימת. נכון, השתדלות. השתדלות אני גם יותר... וההשתדלות פה, היא כנראה לשמור את עצמנו במודעות. ו... פוקוס, פוקוס. לא, לא. זה רדע. סוף השאלה. לא. יש. שמונה חלקים לדרך, כן? אחד, אחד החלקים זה השתדלות נכונה ואלף זה אומר ש... שהיינו רוצים באופן כללי לפעמים מתקבל הרושם שבודהיזם או דת מזרחית זה אומר שלא צריך להתאמץ כאילו, זה ו... תעשה שאנטי וזהו, זה אומר שלא, שיהיה ברור לכולם שאתם אומרים השתדלות ואני עכשיו דווקא בכוונה אגיד מאמץ, <laughs> כן צריך, כל הזמן, אז יש הרבה מאמצים, זאת אומרת בעצם כל אחד מהשבעת הנתיבים הנותרים דורש מאמץ. יש, צריך מאמץ בשביל להבין. להבנה נכונה צריך מאמץ. זה לא בא בעצמו. מאמץ זה אומר שאתה צריך ללמוד, אתה צריך ללמוד עוד פעם, אתה צריך לחשוב על זה, ואתה צריך לעשות על זה מדיטציה, ואתה צריך, ואתה צריך, ואתה כך, כך. מחשבה נכונה גם כן, זה לא בא ככה סתם בלי מאמץ, צריך להתאמץ ודיבור נכון גם כן, צריך להתאמץ, אולי צריך להתאמץ לזכור את הפה <laughs> צריך להתאמץ <laughs> <laughs> <laughs> ופעולה <ו> <laughs> נכונה גם כן, זה לא, הפעולות הנכונות הן לא באות בסוף בסדר, אבל כל זמן שאנחנו בדרך לא, צריך מאמץ מה זה בסוף? נאמן? כן, כן ופרנסה אה, אה, נכונה, גם כן, כולנו פה יודעים שבשביל פרנסה צריך להתאמץ. שנגיע, <שנגיע> לנכונה ולא להתחתות. גם, כן, ללוף, וזה... כן. עכשיו, <שנגיע> מאמץ נכון לא צריך להתאמץ. <laughs> ועכשיו אנחנו מגיעים לשני האחרונים, שזה לא סתם נמצא שמה, אבל יש את התשומת לב נכונה, יש את המדיטציה <שנגיע> הנכונה. גם זה דורש מאמץ. ולכן, אם חשבנו שאנחנו, לא יודע מה, נעבור פעם בשבוע לפגישה, וזהו, ובזה נגמר א', גם להביא אל הפגישה צריך להתאמץ. שלא לדבר על זה שצריך לארח אותנו. <laughs> נכון, אני זוכר. כשזה היה אצלנו גם כן, זה היה פחות. <laughs> אבל צריך להתאמץ. יש כאלה שחושבים מספיק נגיד לשמוע את השיעור בטייל, כן? אבל גם זה מאמץ אפילו להוריד, להסתדר, לשמוע <laughs> שבת שעה ולשמוע. בקיצור, זה באיזשהו מקום כאילו א' מוריד אותנו לקרקע, מסביר לנו שכן, צריך מאמץ. עכשיו פתאום מאמץ, הרי אמרתם צריכים לעשות הכל כאילו בסבבה ו... לא. בסוף אתם תראו שבאמת לא צריך מאמץ. אבל כרגע, ואם אנחנו כבר בלאו מתאמצים בחיים שלנו, אז בואו נתאמץ כאילו בכיוון הנכון. כשבא, שזה... כשבא מישהו חדש אז אתה, כדי לא להפחיד אותו, אומר לו, במדיטציה אי אפשר להיכשל, אתה רק תשב ותראה מה. כן. מה יש? כן? אבל מה המאמץ במדיטציה? קודם כל להושיב את כל עצמנו, שכולנו יודעים, נכון, שלהתיישב זה הרבה מאמץ, ובמדיטציה עצמה? עוד מעט אנחנו נטפל במדיטציה נכונה, ואז נדבר גם על המאמץ. מה שם... עם שני הדברים האחרונים? תשומת לב נכונה תשומת ומדיטציה נכונה. לב. כן, זה שני הפרקים האחרונים בשמונת הנתיבים. זאת הייתה השאלה. יש לעוד מישהו שאלה? קושייה? פרק חוכמה? אתה קודם דיברת על דמלו, מלו זה היה מחתרתי או שאתה יכול... האם אתה מוכן לשתף את כל הכיבוד? אני התמכרתי קצת לדה אלי נתן לי החלטה וזה מלווה אותי בנסיעות ובטיסות ובהרבה... מקבל לא כשאתה טס, לא כשאתה, גם כשאתה נוהג? לא, אז אני חושב. אה, זה נמדם מטיס. נוהג. לא בשביל זה היה קטע, איך, איך... למה הסתרתי דמי אלו? על הצלחה, על הצלחה. היית מרוצה בגלל הצלחה. העושר הפנימי והעושר החיצוני. הייתה לי הצלחה, הייתה לי הצלחה בשבוע שעבר, הייתי נורא מאושר מההצלחה. כן. וגם עשיתי סקי. כן. וגם הייתי מאושר מהסקי. כן. הייתה שקיעה מדהימה על השלג והגינוסקי לילה. יש לי טורבינת רוח יפייפייה שהיא כן. וההבדל בין העושר שהוא חיצוני לך, לזה שהצלחת, שהשגת, שניצחת. עשה קציון נורא גבוה בטסטים, שהוא ארגון מופלא. האושר שלי גם, בתחום עם משהו פנימי, עם השקיעה, מהסקי, מה... שזה גם הפנימי, זכאי את עצמי עצמך, כן. זה לקח מאוד חשוב שלמד תמידים אל אושר. ברגע שהאושר שלך הוא חיצוני, תלוי בחיצוני. אין לי גם עיר של העושר החיצוני שמשבחים אותך, אתה נורא מבסוט. כן. אבל מיד אחר כך גם לא ישבחו אותך. בדיוק. אז אתה יכול לקטר על האנשים שהם קנאים, שלא מפרגנים, mm -hmm. או שאתה יכול להגיד שאולי בעצם... תחפש את בשביל הפרנסה הנכונה, כמו שהרמב"ם אבל... אומר, אבל תמעיט בזה ככל כן. האפשר. כי אם אתה מכריז בזה, אז... מכיוון ו... שיש סיכוי שנגיד עם עוד 30 שנה אתה עושה את הבחינה הזאתי אז תצליח אולי קצת פחות <מח> אם עכשיו אתה תולה את עושרךך בדברים כאלה אז, אז כשאני... אתה... זה מתכון ל... לסבל בעתיד וה... כן. והפנימי לא? או שהוא פנימי לא למעט נושא אחד אבל אפילו נדבר על סקיל נגיד כן? אז אם אתה עושה סקי אבל אתה עושה את זה בידיעת מגבלותיך זאת אומרת ואני גם בטוח שאתה כבר לא מנסה להתחרות באלוף העולם. לא באלוף העולם, אבל בכל מי שסביבי כן, אבל זה לא משנה, זה עושר פנימי, זה לא בגלל שניצחתי. גם אם הוא בן מגיל חמש. בסדר, אוקיי. טוב, יפה. טוב, עוד? מישהו משהו? זה דבר לא קטן, כי לכל אחד יש את זה כל הזמן בחיים סביבנו. הדירה שלו יותר גדולה, ההוא יותר חזק, ההוא יותר הצליח, הם ראו את הסרט אני הפסדתי, מיליון רודף אותנו, השמלה שלה יותר יפה, זה מאוד מפריע לי. להם יש כבר נכדים לנו. להם יש נכדים, יש אנשים שזה מפריע להם. כן, אז זה כבר, אה, נמורתי אמרת ששלושת הדברים שבוחרנו זה הערכים שלנו, ההשוואות שלנו, השבוע... וזה שאנחנו ש... ש... עושים כל דבר למילולי. והם שלושתם בעצם מאותה משפחה, פחות או יותר. Mm -hmm. וההשוואות, כן, זה מאוד, זה יכול להיות קטלני, אומרת, א', כי אתה... באופן בסיסי אתה מודד את עצמך ביחס לאחרים, אז אתה לא עומד בפני עצמך, כאילו. הרי כל הזמן על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על חופש, כאילו. זה גם חוסר, חוסר הגדרות וחוסר השוואות. זה ברור שהחברה אה, אה, שואפת להביא אותך לזה שכל הזמן תעשה השוואות, זה מה שמושך אותך קדימה, כאילו. זה מה שגורם לך בעצם לציית לחוקי המשחק. יש לי סיפור מצחיק בעניין הזה, שאפילו אנחנו רוזמן נהנה. נראה אותך. פולניה. פולניה. לא, פולניה. זה לא קורה. אשתי חזרה הבוקר מקנת לפולניה, שלושה ימים היא הייתה רק יומיים והיא ירצתה ש... הכנס עסק בנושא מאוד קרוב לסבל, נקרא קורבנות עכשיו הפולנים, מסתבר, מכירים בקורבנות אני אשב לבד בלילה, באכול שיחד אל תתחשבו בי או תאכלו תאכלו, אני אשאר רעבה ולא יהיה לי מישהו יכן לכם אנחנו באמת מומחים לעניין הזה, בגלל זה ידעתי שאני מרים לו והכנס הוא כנס מדעי שעוסק בקורבנות לפולנים. מה של עצמם. זה, זה, כן, זה לא מדי כל. אוניברסיטאות ומוזיאונים. ויש איזה הצדקות היסטוריות, הם היו כבושים בכל המאה ה-19 וזה, יש להם המון הצדקות להיות <מוצאים>. קורבנים, והם כמובן מרוויחים מזה. זאת אומרת, השאלה, אתה רוצה לנפנה את זה כשאלה? <ש> <ש> בוא נניח שניקח את העדה הפולנית. שהסבל שלהם בא מזה שהם לא קורבנים. בשביל להיות מוכשרים צריכים להיות קורבנים. אה, זה מזוכיזם. כן. והם צריכים להיות קורבנים במדעי ההשוואה. זאת אומרת, זה להיות יותר קורבנים מהפולני שיושב על ידו, זה חשוב. כן. יותר משכנים, כן. כן. נפלא. יש להם דרך מוכלאה לאושר. עם בלי הרבה מאמץ. הם לא לוקחים ederim. אחריות על השואה דרך אגב, הם חייבים להיות ככה בשואה, כי הם היו קורבנים. רגע רגע חבר'ה בואו לא נכנס בזה, אני מבקש, אני נורא מבקש, זה לא לנושא, ואנחנו יכולים לדבר על זה שלוש שעות, עזבו את זה בצד. דוברים עכשיו על פולניות כפולניות. כקורבנות, אז ראשית כל, כמו שאתה הגדרת קודם, ברור שאם אני צריך להיות קורבן יותר ממך, אז אני תלוי בך. אבל זה השפעה. כמו שזה אומר אני צריך להיות מאושר יותר ממך, זה אומר אני צריך להיות מסכן יותר ממך. Okay. אבל זה השפעה. זאת אומרת, שאם יזדמן לשכונה מישהו שהוא עוד יותר מסכן ממני, אז אני הפסדתי בתחרות. או אני צריך לעשות פעולות ולהתאמץ, כאילו אני בצדק. אז שוב פעם, זה, okay, זה, זה, זה בדיוק כמו הצלחה. הניצחון אינו לא מובטח פה. כן, להפך. <מובטח> <מובטח> <מובטח> כמו שתמיד יהיה מישהו שהוא יותר עשיר ממך, תמיד יהיה מישהו שיותר מסכן ממך. וכל אחד אומר, אנחנו היינו גם בחדר... כן, לא היה איזה חדר, לא היה רצפה. אנחנו לא גרנו. בדיוק. בדיוק. אז זה... והיו כן. גידיגו גם אמר, היו שורטים, מה עשינו? מה אחון... לא קבור הכלב, לא היו שירותים, אז התאפקנו. כל הזמן. אז הפרוקטורון, זאת אומרת, למה זה, זאת אומרת, באופן אינסטינקטיבי כולנו מבינים שזה לא ממש פתרון לבעיות החיים, זאת אומרת, חוץ מהפולנים אולי. בדיוק, שם 40 מיליון איש, זה מה שנהנים לו. כן. אולי זה המאמצ הנכון שלהם. לא נהנים אחים, זה הסופו שלהם. לא, זה לא, שזה לא מאמצ. תוריד את אלמנט הזה. תוריד את אלמנט ההשוואה, אז מה יוצא לך מזה? סתם לסבול? אתה מוכרח להביא את זה לאחרים, שאחרים יתרשמו מזה. מה יוצא לך מזה? זה הפרדוקס, אם אני סובל הכי הרבה, אני אהיה הרבה מאושר. אבל מה הרבה מאושר? אבל הכי הרבה אתה בתחרות. זה כמו ששאלו האם שמעון פרס, כשהוא הלך לאולימפיאדה של הלוזרים, האם הוא ניצח? אמרנו לא ניכנס לשער, פה גם לא ניכנס לזה. בסדר, בסדר, אז אותו דבר זה פה, אבל אין, ברגע, שוב, ברגע שאתה מגדיר את האושר שלך, ביחס למשהו אחר, אתה כבר הפסדת את המשחק. ברגע שאתה מדבר על האושר, אתה כבר לא מבין. זה גם ברגע שאתה... כן, כן, בסדר, זה עוד יותר, בסדר. אז אמרנו השוואה, אמרנו ערכים, השוואה ומילים. אה, מילים. אז זה המילים, זאת אומרת, שזה כאילו הדבר הכי הכי בסיסי. אם לא היינו משתמשים, זאת אומרת, אם אנחנו נמצאים בסיטואציה, ואנחנו יכולים לא להשתמש במילים, אין בעיה. זאת אומרת, אין בעיות חוץ מאשר בתוך המילים, של המחשבות, במחשבות שלנו, במילים שלנו. מעבר לזה אין שום בעיה. אבל אנחנו חיים בעולם של מילים, אז יש בעיה. אבל זה הפתרון, כאילו, ה... אני רוצה להגיד הפתרון הסופי, לא אומרים פה, אבל... <laughs> אבל זה הפתרון, כאילו. ושוב, חשוב להבין, הפתרון זה לא להיפטר מהמילים, אלא לראות מה הן עושות לנו. ברגע שאם אנחנו רואים מה הן עושות לנו, אז אנחנו כבר לא מתרשמים מהן. ואז אנחנו יכולים בכיף להשתמש בהן, זה בסדר. עכשיו אותו דבר גם השוואות. ברגע שאנחנו רואים מה המשמעות של השוואה, אז לכל מיני צרכים של תקשורת, או... אם אתה נהנה מזה כשלעצמו, אז בבקשה תשתמש בזה, אבל תדע מה זה עושה לך. אבל תראה, זה הכינות. הנקודה שלי אומרת את תקופת כיתה א', חצי מהחובר התחנה, איזה מקל יותר גדול. איזה מספר יותר גדול? איפה יש יותר כדורים? מאה אחוז. צריך לדעת... רגע, לא, לא, לא, לא. בוא, בוא נפריד. מה? זה השוואה? רגע, אבל בהשוואה כשלעצמה אין שום דבר רע. כל זמן שאתה מבין <ח> שזה <ח> רק השוואה. זה ברור שצריך את זה. מה, אחרת אי אפשר יהיה לסרוע ואי אפשר יהיה לגזום וזה שום דבר. השוואה כשלעצמה, כשאתה לומד אותה, אין בה דבר רע. מה מתחיל להיות רק? אתה מבין? Mm -hmm. לא נדבר על בעיות של גברים ששלי יותר גדול, כן. אבל, אבל נדבר על בכלל, על החשבון שלי. בנק. וגם שלי, כן. כן על המכונית, על האוטו, על הבית, על ה... לא יודע מה. על הציון, על הציון של הנכדים, לא חשוב. למי יש מינוס יותר גדול? כן. אוקיי. <laughs> אז יכול להיות שיש אנשים... זה הקורבנית. זה הפולניה. כן. זה כן. הפולניה. כן. כן? כן? כן, נכון. נכון. אבל שוב, אנחנו צריכים להבין. ההשוואה כשלעצמה היא חשובה, היא ישנה, זאת אומרת אי אפשר להתעלם ממנה ולהגיד לא, בעולם אין זה. אבל כמו שאומרים המורים, אז נגיד, אתה לוקח מקל קצר ואתה שם לידו מקל ארוך, ואתה אומר זה קצר זה וזה הקצר, ארוך, אבל לא ואז לא אתה מבין עוד, קצר, עוד כן. יותר ארוך, ואז פתאום נהיה קצר. כן. אז כשאנחנו מבינים שכל הנושא הזה של השוואות הוא יחסי. אז כן, כמו שאני יכול להגיד לך, תשמע, לי יש, לא יודע מה, 200 אלף דולר יותר משלך, ואם אתה מסתכל על זה שלביל גייטס יש, לא יודע מה, 400 מיליארד יותר ממני, אז ההפרש בלמר פתאום כאילו נהיה, נהיה זהיר. אז השוואה, היא, יש לה מקום, והמקום שהיא נחוצה, אז כן. צריך ללמד ילד בכיתה א', שידע מה זה מקל ארוך ומה זה מקל קצר. למה? אחרת הוא לא יוכל ללכת לבית ספר בכלל. ואז מה יקרה? אז לא יקראנו אותו בחינוך, אבל כיוון שאנחנו רוצים שמישהו יחזיק, ישמור אותו במשך 12 שנים האלה, בצורה שתוריד לנו את ה... זה חיבורות, יש לצד הכל, כן, ברור, אני צוחק. זהו, אני יכול לספר לכם על חבר שלנו שקוראים לו אייל, שבא אלינו היום, הוא לא מזועזע, הוא מלמד בתיכון, והוא חשב, יש לו שיטה חדשה, ללמד את הילדים להבין, במקום לעשות את המתמטיקה בצורה שקראת, בצורה של תרגול. שבועיים הם החזיקו מעמד, ואז אמרו לו, תעזוב אותנו מהשטויות שלך, רוצים לתרגל, לא הם התמרדו, אמרו, אנחנו לא רוצים להבין. <laughs> הוא אמר, אני אסביר, יהיה יותר קל. אומרים לא, תן לנו רק את הנוסחה, איך צריך ליפול בכל מקרה. זה ספר לידי דיוויס, זה הבעיה. לא, מה קורה? אני חושבת שבגינס הרצליה. ממש לא. לא? מה, לידי דיוויס זה ספר ראשי זה? היום ונאורם זה היה... לא, זה כבר לא... לא היה עוד הפעם. אבל הם גם הסבירו שזה מה שלימדו אותם עד עכשיו. כן, עכשיו, בחמישית, פתאום אתם נוסעים. הם כבר בוגרים, אנחנו כבר רגילים. ככה הם רגילים, ככה הם מצרים. טוב, אז גמרנו עם פולניה, גמרנו עם מאמץ נכון. וגם עם השוואה, גם עם השוואה, כן. הדוגמה של המקל היא דוגמה חשובה, זאת אומרת, הבן אדם צריך לדעת, אם אני אעבוד פה, אז אני אקבל יותר משאם אני אעבוד שם, או, או המלפפונים פה עולים פחות, זה דברים שלא צריך לא להשוות. בוודאי. וגם אם מתחלקים לזוגות כדי לעשות איזה תרגיל, אז אומרים... אני רוצה להיות איתך כי אנחנו בערך באותו משקל, ולא להגיד אני רוצה להיות איתך כי אנחנו בערך באותו משקל, yeah, נגיד. נכון. אבל uh, אנחנו לא נגיד, uh, אני יותר בדור, אז אני יותר uh, שווה, yeah. יותר שווה yeah. כן. Yeah. זה yeah. ההבדל בין... כן, uh, בין yeah. נכון לשימוש לא נכון. Yeah. Okay. היום, גם, היום היום אני... אני צריך להיכנס לחנייה, אז אני צריך להשוות את הגודל של האוטו של הזה, ולראות. יש סיכוי שאני אכנס, אין סיכוי שאני אכנס, אם אני לא אשביע אז אני קודם אכנס ואז אני אראה שזה אין מספיק מקום. זה לא חכם כאילו להתעלם מהנושא של מדידות והשוואה וזה, אבל תלוי איפה. להגיד, נגיד, האוטו שלי יותר גבוה מהאוטו שלך. זה לא נכנס בגראז', לפעמים צריך להגיד. אז יותר טוב באוטו נמוך, כן. בסדר? אז אנחנו עכשיו רגע נדבר באופן כללי כאילו על תשומת לב נכונה ועל ריכוז נכון ועל ההבדל ביניהם ואחרי זה נעבור לכל אחד... זה נכון. השביעי? זה השביעי והשמיני, כן. עכשיו, אתם זוכרים, השלישייה האחרונה? לא. היא של, ה... של השכל? לא, של המדיטציה הנכונה. מהסדר. מה? קראת על המעשה. או השנייה זה המעשה. צומת השנייה, לב, מד... צומת לב, מד... אז הראשון זה right effort, השני זה right mindfullness, והשלישי זה right meditation. זה אז קוראים לכולם ביחד משהו, משהו. כמו right מדידיישן right נגיד, זה... זה... משהו. אפשר גם להגיד זה תרגול רוחני, נכון. או. כן, כן, אבל הם לא קוראים לזה ככה. אוקיי, okay, אז, right, right, אז בקיצרה מאוד, מה זה תשומת לב נכונה? בעברית פשוטה זה מודעות ומה המיינדפולנס, למה המודעות הכי חשובה בעצם? זה למה קורה אצלי בתוך כרגע זה גם הכי קשה ובתוכו אפשר לחלק ל... הגוף, להרגשה וגם גם, גופני, גם הרגשה גופנית, גם, גם תחושות, גם רגשות, גם מחשבות. גם השצבין, לא, שצבין לא, שצבין לא, לא, לא, לא, זה פחות. שוב, הכי חשוב זה מה קורה בעצם אצלי. ואחרי גם צריך, זאת אומרת, וכמובן גם בחוץ, אבל זה הכי חשוב, מודעות היא בכלל, זאת אומרת אם כרגע אני נגיד מתבונן וזה מה שאני רואה, אז כרגע לזה אני מודע, אז זה המודעות כרגע, זאת אומרת לכל דבר שאני מודע כרגע אני צריך להיות מודע כי... עכשיו, <עכשיו>, <עכשיו> כן, כן, כן, עכשיו לנסות בזמן המודעות, מה בעצם מפריע לנו במודעות? כמה דברים, קודם כל הנושא של המילים ברגע שאני קורא למשהו במילה, בשם, אני כבר לא מודע לדבר עצמו, אלא אני הפכתי אותו בעצם שהוא כאילו סטטי. זאת אומרת, בואו נגיד ככה, נעשה, נעשה תרגיל קטן, נגיד, אני אבקש מכם משהו, אתם לא תצטרכו לחלק את זה, בסדר? כל אחד יחשוב או ינסה להרגיש איזשהו רגש, בסדר? כן, בכוונה, כן. נגיד, לא יודע מה, עצב, או שמחה, או משהו, לא חשוב כל כך מה, אבל... זה לא חייב להיות נורא חזק. אבל... תנסו רגע להיות בשקט, כאילו להתבונן פנימה. הם דווקא שלא מרוצים, ועוד רגע שעשו, לא מגיע, אבל... ננסה לעשות אפילו חיקוי. בסדר? אז לכל אחד היה איזשהו רגש? עכשיו לכל אחד לרגש הזה היה איזשהו שם? יו. עכשיו, תסתכלו עוד פעם על הרגש הזה, ותראו שהשם הוא נוסף לרגש, זאת אומרת הרגש הוא רגש, בעצם אין לו באמת שם, זאת אומרת בואו נגיד אחרת, הוא יכול להיות קיים אצלכם גם בלי השם. ותנסו לראות איך שקשה כאילו לבעוט אותו בלי שהשם יקפוץ. אבל אפשר, אם זה הכוונה שלנו, אנחנו נצליח.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 היא ראשית כולה תשומת לב לדבר עצמו, לפני השם, כן. ו... אבל שוב, צריך להבין, אין שום בשם. אנחנו צריכים גם לראות איך השם מופיע. הוא מופיע. טוב, במקרה הזה אתה אמרת לנו לבחור רגש, אז כן. זה קרה פוך, כי החלטתי שזה יהיה הרגש, ואז הוא בא. בסדר, ואז הצלחת להסתכל עליו בלי, <שמר> בלי התווית, כן, אבל צריך. אחרי זה התווית חזרה. <חזרה. בדיוק. אז עכשיו, אז זה בעצם הלב של כל העניין. של הריכוז. של התשומת לב, כן. הריכוז זה בפעם הבאה, כאילו, זה עוזר לתשומת לב. אבל זה כל העניין של התשומת לב. זאת אומרת, עכשיו, ברור, רוב הזמן תשומת הלב שלה בכלל מופנית החוצה. כשהחוצה אני מתכוון גם למחשבות, אבל מה קורה? מה קורה? איך קורה? למה קורה? מה קורה אצלנו בפנים, ואנחנו הרבה פחות מודעים על פירות, ומתי תשומת לב היא כאילו טהורה, במרכאות, כשהיא לא קשורה להשוואות, היא לא קשורה לשיפוטים, היא לא קשורה לדעות, והיא לא קשורה למילים. כשאנחנו בעצם רגילים ומחונכים מגיל מאוד צעיר, ראשית כל לתת לכל דבר מילה, ואחרי זה לתת לו גם ערך, ואחרי זה גם להשוות אותו, ואחרי זה גם לקבוע את דעתנו כלפיו. ופה בעצם אנחנו עוברים איזשהו מין תהליך של שנקרא Unlearning. אנחנו מנסים לראות... בלי זה ובלי זה. בלי זה ובלי זה, כן. ומה שאנחנו רואים בעצם, זה שבלי זה ובלי זה ובלי זה ובלי זה, עדיין ישנם דברים. העולם לא נעלם. אם אני מצליח, אסתכל נגיד על העץ הזה, בלי שום שם ובלי מילים ובלי כלום, הוא עדיין קיים. Hey, לא. מה עשית? <laughs> גזמת יותר, התחיל דווקא בסדנה האחרונה שהייתי, אז למדתי לעשות, לימדו לעשות... mental noting, yeah. זאת אומרת לשבת, במנ, לשבת במדיטציה yeah. וכשעולה משהו לקרוא אז לו לה, לקרוא לו בשם, yeah. אז אתה אומר uh, מחשבה עוזב אותה, yeah. uh, רגש עוזב אותה, הפרעה עוזב yeah. אותה, צליל עוזב אותה, yeah. ואז מוצא, או, אנשים אמרו שהם את עצמם כל, כל, הזמן, הזמן... כל הזמן קובעים דברים, כי כל הזמן זה קורה וכל הזמן yeah. אתה, yeah. אתה אומר את זה ואומר את זה, yeah. אז פה זה קצת ההפך פה אתה מציע... אני, כן, אקדמיה. זה ההפך כן. ולא ההפך. אתה קודם <laughs> כל צריך שונה, את זה, שונה. קודם כל אתה צריך את זה, את מה? את ה את הזה, <פש> שרש, בשביל אה? בכלל, בשביל בכלל להתאפס. <laughs> זאת אומרת... כן, אז ההצעה שלך אולי הייתה קפיצה קצת, לא? כן, קפיצה גדולה, בלי, ש... בלי שום ספק, אבל בשלבים הראשונים בהחלט צריך את זה. זאת אומרת, בוא נגיד ככה, הבעיה הראשונית מאוד... זה שאנחנו מזדהים עם מה שקורה לנו. זאת אומרת, מפליגים נגיד... מפליגים איתו, הוא בא ואנחנו כבר איתו. לא, לא, לפני, מפליגים זה דבר אחר, אבל נגיד יש עצם, חושבים שאנחנו עצובים. בטח. עכשיו, אם אני קורא לזה עצב, אני מזהה אותו, נותן לו לייבל, כבר פתחתי איזשהו מרחב. זה לא אני עצוב. לא ו... כן, זה אז זה, זה, זה הדבר הראשון שצריך לעשות, וצריך להתאמן בו הרבה. להתבונן על זה, אבל כשאתה נותן את ה-label, אז אתה נותן את ה-label, ולא ה-label מקפיץ את עצמו בעצם. כי כרגיל ה מקפיץ את עצמו, זאת אומרת, אנחנו לא חושבים באמת, ומגיע, אה, נגיד... אוי, כל כך אכזבה. כן, אוקיי. כן, כל, כל הדברים האלה. אם אתה יודע שאתה נותן את זה, אז כבר... והשלב הבא יכול להיות שאתה יכול להיות עם זה ובלי זה. או אם זה הצעת כרגע, הצעת רק בלי, בלי לקרוא לו, רק להרגיש אותו. כן, כן. זה המטרה. כן, כן. כן, אבל בשביל זה אתה צריך להיות בשקט, ואתה צריך להיות מודע אליו, ואתה צריך לראות, לא יעזור כלום, בהתחלה שאתה כן קורא לו, בשם, ואז אתה יכול לשלח את השם ולהישאר איתו נגיד. ובסוף, גם יכול לשלח אותו, אתה לא, אתה לא צריך שהוא ידבק אליך, זה self-lיברלג בא והולך, אז זה... אותה תחנת רכבת שצופה ברכבות yeah. החולפות בה. Yeah. Yeah. אז, אז זה בקצרה מאוד, אנחנו נעבור על זה יותר בפירוט, אבל זה בקצרה מאוד העניין של התשומת לב. והריכוז והמדיטציה הנכונה או ריכוז נכון, או תכף נדבר על היחס ביניהם, זה שיט כל, מדברים על מדיטציה פרופר, זאת אומרת אחד משמונת הנתיבים זה לעשות מדיטציה, פשוט לשבת על התחת ולעשות מדיטציה, לשבת על הכרית ולעשות מדיטציה, ככה וככה דקות ביום, כולם גם בהחלט eh, מוזמנים ללכת לריטריטים וכל מיני דברים כאלה מה זאת אומרת מוזמנים בהחלט? אני מודד למה? זה עוזר למה? כי ראשית כל אנחנו eh, מגיעים שם ל... יש אפקט מצטבר שלא מתקבל מ-20 דקות ביום ואתה עושה עשרים דקות, ואתה עושה עוד חצי שעה, ואתה עושה עוד, ואתה עושה עוד. נגיד שהיינו ברפריט שם בכפר, בסטוק, בסוף היינו עושים מדיטציה של שעתיים. לא הרגשנו שזה אותי פתאום. אתה, פתאו אתה, פתאו אתה, פתאו אתה, פתאו אתה מתיישר, mm -hmm. אתה נכנס למדיטציה שהיא גם יוצאת מאוד מאוד עמוקה, והוא אומר אחרי זה שזה שעתיים. אתה מסתכל על השעון, זה נכון, זה היה שעתיים. וכשאתה סתם ככה זה נראה לך כאילו שזה, כאילו שזה אפשרי. אז, ואת זה לדעת, זאת אומרת, אין שום ספק, זאת אומרת, לדברים האלה... אז בגלל זה אני ממליץ, וחוץ מזה, יש שם כל מיני אנשים חכמים שהם מדברים, ו... וחוץ מזה, גם על פי רוב, כאילו אתה נמצא בשתיקה, והלהיות בשתיקה כמה ימים רצוף, זה גם כן, זה... כמובן, בהתחלה, בגלל שאתה בשתיקה, אז אתה חושב הרבה יותר, אבל לאט-לאט אתה גם מתחיל לראות שהמחשבות זה לא מי יודע מה, אז אתה גם נבצר במחשבות, אז אתה באמת נמצא ב... אתה נמצא בשקט, כאילו. זה, פה אנחנו נפגשים לשעתיים, פעם בשבוע, ומדברים, ואני מקווה שאתם גם אחרי זה קצת חושבים על זה, אבל, אבל אם תסתכלו, כאילו, על אלה שבאמת, כאילו, הגיעו לדרגות קבועות, אז, הם, נדבר על אלה שעשו ריטריט של שלוש שנים, ושלושה חודשים, ואלה שישבו במערה 18 שנים וכל זה, את זה כנראה שכבר לא נעשה בגלגול הזה. אבל ללכת לריטריט זה שום דבר, כל אחד יכול סוף שבוע או להתחיל עם יום. מה? אפשר? לא רואה. אי אפשר לדעת. דברים שאת לא רואה אותם כאלה. אוקיי, אז ראשית כל אמרנו מדיטציה, ממדיטציה שבועית, דרך מדיטציה יומית, ועבור לריטריטים קצרים, ובסוף מי שיכול לנסוע לחודשיים בהודו. מה? יש, אין לי נוסע. אין לי נוסע ביום רביעי. אין דור ארבעה ימים. אין דור. אין דור. כמה זה טוב אנחנו. אנחנו עושים שם הרבה פעמים. בעיקר בסוכות. פעם כאן בנושא. כן, היינו פעמים אלה. טוב, זה היה בזמן שעבדנו. כן, בסוכות. אני הייתי לא מזמן אצל זאת. אה, נכון. יש למה, כן, ואת ים. בסוף שבוע. כן. עכשיו, הנושא של הריכוז, שהוא חלק מה, מהמדיטציה, אה, זה בעצם, אה, אפשר להגיד, זה משהו כמו גלגל עזר. כמו, כמו שאתה, לפני שאתה יודע לנסוע על אופניים, רצו שתציל עם גלגלי עזר, אז הריכוז הוא לא משהו שהוא, אומרת, יש לו תועלות שלו, אבל לא בנושא הזה. זאת אומרת, זה, אתה צריך את זה פשוט. בשביל להיכנס למדיטציה, כאילו, אז אתה צריך בהתחלה להתרכז, כי כרגיל, אנחנו בחיי היום-יום מסתובבים פה ומסתובבים שם ועושים זה ועושים זה, ובשביל ראשית כול לעשות איזשהו שקט ראשוני בתוך הבלאגן, אז אנחנו צריכים להתרכז, אז אצלנו במקרה מתרכזים בנשימה, אבל זה לא... תורה. זה לא תורה מסיני, אפשר גם אה, להתרכז בכל מיני דברים, אבל כל מדיטציה היא מתחילה בריכוז, זאת אומרת, באיזושהי התמקדות. אחרי זה יש את הנושא שגם נדבר עליו יותר בזה, זה הנושא של מפסנה, זאת אומרת, זה הנושא של תובנה, זה הנושא של הבנת מהות הדברים, וזה, נגיד, אם, אם, אם, אם ניתן דוגמה מאוד מאוד פשוטה, אז יש נגיד, כיוון שלפי הבודהיזם לכל דבר יש שלושה מאפיינים שהם דענני, אמפטינס, חלופיות, הקיומיות תלויה זה בזה, לא זה הראשון, ריקות, תלות אחד בשני זה אותו דבר בעצם, זה נחשב אחד והשני זה, זאת אומרת, וזה אין אני, נגיד, אם אני מסתכל על זה, הדבר השני זה שהכל חולף, הכל משתנה, הכל כל הזמן, ותלוי <תלוי> בדברים אחרים וכולי, לא, זה הראשון, והשלישי זה, ה... נגיד, ה... הדוקה שקשורה לכל דבר שאנחנו, צמדים. נצמדים אליו, או אפילו יותר עמוק, בעצם כל דבר שאתה חושב שהוא קיים, מעצם זה שאתה חושב שהוא קיים, אתה מביא לעצמך דוקא. אז, אז אביפסנה בעצם זה שיטה לבדוק האם הדברים האלה נכונים או לא. אז למשל, אתה יכול לשבת ולראות האם הכל חולף או לא. האם קורה לי בתוכו משהו שלא משתנה. האם קורה לי, האם אני מצליח למצוא משהו שהוא קיים? לא פשוט, אבל נגיד אבי פסנה הבסיסי, שלומדים במה שנקרא קורס אבי פסנה, אחרי שעושים את החלק של השמאטה, זה למשל בין היתר, אתה לומד מה זה כאב, למה? כי אם אתה צריך לשבת שעתיים במדיטציה בלי לזוז, משהו, כואב. משהו כואב. כן, אז אתה רואה שיש כל הזמן, אם אתה אנדרסטריט, אם אתה שם מספיק תשומת לב, אז יש כאב. אז כמובן, הכאב הכי פשוט זה הכאב הפיזי, שהוא קיים. אז אפשר להגיד, כאילו, באיזושהי צורה גורמים לך שיהיה לך כאב, שתוכל לראות אותו. אבל יש עוד כל מיני כאבים, גם הם עולים, ש... נותנים להם מספיק שמרים, מוטיבציה. אז זה מפס הנאה, אבל לא פחות חשוב זה לראות שהכל חולף. עכשיו, אני יכול להגיד שהכל חולף, וכולם יכולים לעשות ככה ולהסכים, ואני יכול לתת דוגמאות מפה ועד להודעה לא חדשה, לשבת ולראות את זה, זה צורה שאחרי זה כבר לא שואלים אם זה נכון או לא נכון. בשביל זה בעצם נועדה אבי פסאבה, ממש לתובנה, זאת אומרת לתובנה עמוקה של שלושת הדברים המאוד פשוטים האלה, כן? שאין שום דבר שיש לו עצמיות, כן? עכשיו יש גם, אתם זוכרים שלמדנו את הספר הזה של הדלאי למה? שבעצם מה כולו רוצה להראות שאין אני, אבל כל דרך מדיטציות, כן? אתה מחפש את אתה מתאר לעצמך איפה הוא אתה פודק את התכונות שלו אחר כך עושים גם אותו דבר כמו שאתה יודע על המים. דיברתם על זה בשיעור שעבר שזה יגיע. מה? מה? מה? מה? על העין עמי לא, לא, זה לא בשמונת הנתיבים. זה יגיע, כן. אחרי שנגמור. לטריילר. מה? תוכנית, כן. לטריילר. לטריילר, כן. והמדיטציה כמדיטציה, כשאני מדבר עכשיו, כשאני מדבר פה על מדיטציה, אני מדבר על הישיבה, כן, לא... זה בעצם יצא לנו בקלות גם למודעות וגם לתובנה. אני אומר לכם עכשיו, נגיד, תעצמו רגע את העיניים ותסתכלו על איזשהו רגש וכולי וכולי וכולי. אם אנחנו עושים את זה בתוך מדיטציה, זאת אומרת, אחרי שישבנו והגענו לריכוז והגענו לשקט ואז אנחנו עושים את זה התוצאות של הדברים האלה הן הרבה יותר משמעותיות מאשר כשאנחנו עושים את זה רק בספר הפזרדלי, כאילו מפה ומשם, כן. אבל שוב, זה לא אומר שאנחנו לא צריכים נגיד להיות מודעים כל הזמן, כן? המדיטציה זה כאילו איזשהו, איזשהו בלוק של זמן, אנחנו שמים בצד ואנחנו מקדישים אותו רק לזה, אבל אם זה ייגמר בזה אז לא עשינו שום דבר, אומרת, אז היינו כאילו, בוא נגיד, סופר מודט, מודטים לא נהיה מ-20 דקות ביום או מחצי שעה ביום, אבל נגיע, נגיד שנגיע למודט מצטיין, ככה. עדיין אין בזה את התועלת שישנה בלקחת את זה החוצה לשעות שאנחנו לא נמצאים כאילו במדיטציה, זה חשוב, זה רק... הוא הרג את צורך. אני מקווה שפספסת. זה טוב, זה יותר חשוב אם הרגת או לא הרגת, זה שאתה שמח, שאתה מקווה שלא הרגת, זה הדבר היחידי שחשוב. רק אומר, שהוא יבוא בפעם הבאה. אוקיי, אז הבנו מה זה תשומת לב, הבנו מה זה מדיטציה באופן מאוד בסיסי, כן? עכשיו אנחנו רק מתחילים בעצם. אוקיי, אז אנחנו מתחילים עם מודעות. אז אחד הדברים שהכי קשה euh, לזכור זה לזכור לזכור זאת אומרת בעצם כל פעם שאני אומר לעצמי עכשיו תהיה מודע אין בעיה אני מיד מודע זה, זה לא צריך בשביל זה יום לימודים ארוך אם אני אומר לכם בבקשה, תהיו מודעים, מודעים. אתם, אתם מודעים, זה פיס אוף קיק אבל אין מישהו שיגיד לכם כל הזמן תהיו מודעים. אתם צריכים להגיד לעצמכם. עכשיו, להגיד לעצמכם צריכים so צריכים אפליקציה. לזכור, לזכור. אפליקציה. <laughs> אפליקציה. <laughs> כן. כן. אז יש נגיד ב, ב... יש מקומות שיש, שיש גונג נגיד כן. כן, בפלאם ויליד של זה, אז פעם לפעם בצורה לגמרי כאילו אקראית מישהו נותן בה גום. אבל גם בטוב הנדע, כשאני עבדתי במדבר, כשעבדתי כן. הייתה עושה פתאום תלמידה, מצל... גונג וזהו, והיו נולדים ולא עושים כלום כן. עד שהייתה עושה כן. עוד פעם כן. באמצע עבודה לפני הצהריים כן. הצהרי. עכשיו נגיד תכנתה המליץ על מה שנקרא המדיטציה של הטלפון כשהטלפון מצלצל במקום לזנק תעצור רגע תהיה מודע, תספור שש ואז תרים. היום אני לא יודע אם אפשר לספור שש כי אם אתה לא עונה אז בטח סוגמת את הטלפון <laughs> אבל <laughs> <laughs> <laughs> מה? עד, עד שלוש עד שלוש <laughs> כן, <עוד> שלוש, כן. <laughs> אז, אז אנחנו כאילו זה כמו שפעם והיו אומרים, כבר אין היום מטפחות, אבל אם הם עושים קשר במטפחת, והוא מסתכל במטפחת והיה צריך לזכור מה הקשר הזה צריך להזכיר לו. אבל הוא צריך לזכור משהו. אבל יש בשיטות האמריקאיות עם אומיה שהם מותחים כל פעם בשביל מודעות. כן, לא מכיר, הוא צריך לזכור לעשות את זה. אם אתה זוכר לעשות את זה כבר, תזכור להיות מודע. בדיוק, אז משהו כזה, עכשיו, כמה שנהיה, נגיד, יותר פעמים במשך היום מודעים, זה יותר טוב, נהיה יותר במודעות. עכשיו, זה גם עניין של כמה, גם עניין של משך, כי מודעות זה לא בהכרח רק לשנייה. מודעות על מה אבל. למה קורה. למה קורה. את, את, את כל פעם את נמצאת בסיטואציה אחרת. יכולה להיות מודעת למה שאת רואה, יכולה להיות מודעת למה שאת שומעת. נגיד עכשיו, אנחנו כולם רואים כל הזמן, אבל יכול להיות שבגלל שאתם מקשיבים אליי, אתם לא שמים לב. יש עוד צלילים מאחור, אתם שומעים? כן. אבל בשביל כן. צריך להיות מודעים. כי הרגילה אנחנו לא מודעים לדברים אז להם. זה לא בעצם איסוף פושי? עוד פעם? לא, ברגע שאני שומעת את הדברים ואת פה ותורות, זה טוב? בטח שזה טוב. ו... אבל אם אני רוצה להתמקד רק במה שאתה אומר, זה מודע להבין. אם אתה מודע, היא צודקת. אז תכף נדבר על מודעות צרה ומודעות רחבה. זה הרי בעיה של ריכוז. בעיה של ריכוז. בעיה של הידים שלי, אם אתה מודע להכל. תכף נדבר על זה, אבל היא שאלה למה להיות מודע. אז זה לא משנה. למה? לא, לא, לך אתה? אל תחליטי. למה? תקשיבי, בטח, כן. אבל האם את מחליטה? כן, אבל האם את מקשיבה לי? בגלל שאת מחליטה להקשיב לי, או בגלל שככה, אנחנו פה יושבים וזה, אני היחידי שמדבר, אז באופן אינסטינקטיבי, כאילו, ברור שאם אנחנו יושבים בהרצאה ויש מורה, ויש מרצה, אז כולנו מודעים למה שהוא אומר. אבל האם אנחנו מודעים לזה? שאנחנו מודעים? זאת אומרת, האם עשינו את זה בכוונה? כי יכול להיות שאם זה לא בכוונה, אז גם פתאום את יכולה טיפה לרחב, שזה גם, גם לגיטימי. אבל השאלה אם את כל הזמן מודעת למה שקורה לך, האם כשאת מרחפת את מודעת לזה שאת מרחפת. עכשיו אי אפשר להתחיל מזה שכל הזמן אנחנו 24/7 מודעים, אבל זה דבר שמאוד עוזר. למה? כי אם אנחנו מודעים אז א' הרבה דברים לא טובים לא יקרו לנו כי אנחנו מודעים כשאנחנו חושבים, אנחנו יודעים כשאנחנו חושבים, כשאנחנו מדברים, אנחנו יודעים כשאנחנו מדברים, כשאנחנו מקשיבים, אנחנו יודעים כשאנחנו מקשיבים, כשאנחנו עורכים, אנחנו מודעים לזה שאנחנו הולכים, אז כבר מעצם זה שאנחנו מודעים, א', החיים נהיים הרבה יותר עשירים, והחיים נהיים כאילו, כאילו יותר איטיים, זאת אומרת, הם לא יותר איטיים, אבל זה, בתוך שעה כאילו נכנסות הרבה יותר דקות כי בעצם כשאנחנו לא מודעים מבחינה מסוימת זה זמן שעובר על ניוטרל זאת אומרת, אני יכול להיכנס לאוטו שלי ולמצוא את עצמי בראש הנקרה, מנהריה, לא נכון נגיד אני בנהריה ואני נכנס לאוטו ואני מוצא את עצמי בראש הנקרה למה? כי אני מכיר את הדרך, אני מכיר, אני יודע איפה צריך לעצור וזה וזה לא יקרה לי שום דבר הזמן הזה, יכול להיות שהוא עבר בשמיעת רדיו, יכול להיות שהוא עבר בשיחה, יכול להיות שהוא עבר במחשבה, אבל יכול להיות בהחלט שלא הייתי מודע לשום דבר. אפילו אם חשבתי, אפילו גם לזה לא הייתי מודע. אז זה נקרא כאילו חיים בלי מודעות. אפשר ככה, כמו שדמלו אומר, רוב האנשים כל הזמן ישנים. זאת אומרת, אז בעצם להיות, הוא לא מתכוון לזה שהם שוכבים במיטה ונוחרים. מתכוון לזה שהם חיים בלי מודעות. מודעות, אם אני מודע, אז אני נמצא פה ועכשיו. או שאני מודע לזה שאני מתכנן עכשיו את מחר, אבל אני יודע שאני מתכנן עכשיו את מחר. אני לא נמצא כאילו במחר. אני יכול עכשיו נגיד לחשוב על משהו שהיה פעם, ואני יכול כאילו להיות שמה. ואני עד כדי כך נסחף שאני באמת מאמין שאני שמה ואז אני לא פה ולא עכשיו, אני גם לא שמה, שמה אני לא יכול. זה כמו שאת נמצאת בסרט נגיד ואת יכולה להזדהות לגמרי עם מה שקורה בסרט וזה נגיד בסדר אם זה קורה מפעם לפעם וזה הכוונה שלך אבל אז נגיד אם קורה משהו בסרט, משהו עצוב אז אנחנו נורא נורא עצובים. רופאים. רופאים. משהו מפחיד. כן, בסדר. אז בתור כאילו בידור או בתור הסחת הדעת או משהו כזה, זה הכל לגיטימי, אבל זה לא מצב של מודעות. דמלו אותו דמלו שאומר על האיש אני. כן. הוא דיבר גם על הרדיו. הוא אומר שאנחנו כל הזמן... מי זה דמלו? דמלו זה החבר... את אמרת ADHD או את אמרת? אחת מהמומחיות אמרה ADHD. הקצה... דמלו הוא כומר ישועי. שחי בהודו. הודי. נוצרי, גיל קומר, שהיה איש מאוד חכם, כתב כמה וכמה ספרים, מת בגיל מאוד צעיר, 42 או משהו כזה, ומומלץ מאוד לראות אותו פה ביוטיוב, או להקשיב, איך מעטים D-E-M-E-L-L-O, אני אשים איזה לינק או משהו, כן. הוא באמת אומר שאנחנו ישנים, נוגע, השנייה השנייה שהוא מתאר זה הרגל, איך הוא מתאר את מהו? רדיו. כן. אומר אתה, רוב האנשים חיים שברקע של רדיו שכל הזמן מנגן, הם לא שולטים בווליום שלו, והם <אח> לא, לא, לא שולטים בטחנות, לא לא נכון. אני שופט על עצמי, אבל אני מכיר עוד כמה כאלה שיושבים. רוב הזמן שלנו, מה שמפריע לנו במודעות הצרה, בריכוז, במה שאתה אומר, זה הרדיו. נכון. ה-ADHD אמרת? כן, מצד אחד. ענייני OATD למינה. כן. מצד אחד אתה אומר, תקשיבו לי, אבל תשמעו גם את האוטובוס שהעביר עכשיו למהלך שלישי, ותקשיבו גם לגשם, ותקשיבו ותריכו את ה... הבריאה או מה שיש פה. במקביל. מצד שני, זה... אני יותר מודע לסביבה, והחושים שלי יותר מודעים, אבל אני הרבה הרבה פחות. מסוגל לקלוט את מה שאתה אומר. בסדר, אנחנו נדבר על זה. זאת אומרת, הרדיו אמור לשינה. על האיזון בין הריכוז והמודעות הרחבה. ובעוד איזה ארבעה שקפים. זה, <laughs> זה ישנו, זה ידוע, זה לא... זה לא דימלו לא, המציב, זה אני יודע. זה אני לא המציב, לא. ולא ממש התקלת אותי, <laughs> או את הבודדיזם. מישהו התקלות, אני לא זוכר מי אמר לי את המודעות, לעשות כל יום משהו שהוא לא לפי מה שאתה רגיל. כן. אז זה יכול להיות בדבר הכי קטן, אתה תמיד תלבש את המכנסיים, קודם עם הרגל הזאתי, קודם עם ימים, אחר כך סמין. נכון. כל דבר שאתה עושה, לחשוב רגע, נכון, על מה שאתה עושה, כן, כן, ולעשות אותו לא כמו שאתה רגיל לעשות אותו. כן, כן. כן, היה מישהו שהציע להסתובב בבית עם תחתונים על הראש, עכשיו אף לא רואה. אנחנו עושים הכל כל כך אוטומטי, נכון. הליכה לאחור זה בדיוק מקרה תופעה. כן. הליכה לאחור? ללכת אחורה. אה, ללכת אחורה. כן. כן? לא נתקלים אחד עם השני? אוקיי, אז עכשיו אמרנו, בדיוק הגעתי בזה, וואלה. קפצתי על שני דברים שהם לא ממש חשובים. הגענו לנושא של מיקוד ומידעות רחבה. המשל, הדוגמה לזה, זה שאתה נמצא במה שאנחנו כולנו כל הזמן, במסיבת קובטייק, ומישהו מבקש ממך שתביא לו יין. זה אמרת גם לפני שנתיים. נכון. לא, לא השתמשתי. לא לא רגע, אני לא שמעתי <laughs> את זה. כי <מצא>. לא כאילו <laughs> היית לפני שנתיים. הייתי לפני שנתיים. אז <laughs> <היה 4. שנים. laughs> <קיצור> הוא ביקש ממך להביא יין, אתה הולך לצד השני של האולם, אתה לוקח יין, מותגים לך יין, אתה רוצה להיות טוב, אז אתה... זה כאילו עד הסוף, ואז אתה צריך לחזור אליו. עכשיו אתה צריך לשים לב לשני דברים. אתה צריך לשים לב לכוס יין, ששיין לא יישפר, אתה גם צריך לראות מה קורה מסביב, שלא להתקל באנשים. אני אמרתי מרצר עם הרבה כוסות. זה אותו דבר, הבעיה צריך להיות גם בפה וגם בכל כן, ומה עושים עם זה? אז שני דברים. א', אנחנו, שוב, הפתרון תמיד זה אותו. שתתקוט עצמך לדעת איפה אתה ומה אתה רוצה. כשאתה שוב, אני לא מדבר עכשיו בסיטואציה כזאת שאתה צריך להביא יין ממקום אחד לשני, אלא כשאתה סתם יושב ואתה צריך להחליט, עכשיו אני במודעות רחבה או אני במודעות צרה? האם אתה יכול להחליט בכלל? לא, אתה חושב שאני עושה זה גם וגם, הוא גם פוקוס והוא גם עוור. אוקיי. אז אני ככה, ראשית כל, לפי הבודהיזם, לפי מדעי המוח של הבודהיזם, זה לא נכון. אי אפשר. אי אפשר. הם לא היו טייסים. מה? רגע. הם עובדים פשוט יותר מהר. הם אה. טוענים שבכל שנייה ושנייה אתה או פה או שם, ואם כשת. אתה עושה את זה, מחליף בין זה לזה, אז אתה נמצא באשליה שאתה נמצא בשניהם. אבל, אבל, שוב, חשוב מאוד, אם אתה נמצא כשאתה נמצא נגיד במצב של ריכוז אתה צריך כאילו להיות נגיד ב-95% ריכוז ו-5% בקשר לזה כי אם קורה משהו, אתה יודע זאת אומרת, זה לא בריא כאילו להיות במאה אחוז ריכוז, יכול ליפול עליך אז משהו שהיית יכול להימנע ממנו ולא תימנע ממנו, אבל... והפוך גם כן. אתה עכשיו בקשב רחב, הקשב הרחב מבחינה מסוימת הוא קצת אשליה, כי בעצם אתה בכל רגע ורגע בקשב לדבר אחד. אתה יכול לעבור מאחד לשני, לעשות סריקה כאילו של ה... שהמצב זה דרך אגב, נגיד במדיטציה, בביפסנה, אתה רואה, אתה עושה נגיד סריקה של הגוף, כן, אתה עושה הרפייה של הגוף, בכל רגע ורגע אתה נמצא באיזשהו איבר מסוים. בעצם אתה אפילו יותר מזה, אתה בעצם כל רגע ורגע אתה נמצא בנקודה מסוימת, שאתה יכול בראש כאילו להכליל אותה ולהגיד, אני עכשיו... אני עכשיו בירך, אבל אתה לא באמת בירך, אתה בנקודה מסוימת בירך. או שאתה בכלל לא שם ואתה באיזושהי אה, אידאה של ירך או משהו כזה, ואתה מכליל את זה. אבל אז אתה נמצא בכלל באידאה. אז מה שחשוב זה כל הזמן וכל רגע לראות איפה אנחנו נמצאים. האימונים כאילו, מצד אחד אנחנו מתאמנים בריכוז, מצד שני אנחנו מתאמנים בקשב רחב והחוכמה היא כל הזמן להיות מסוגל לעבור מאחד לשני ולדעת איפה אני. והתרגול הוא מאוד מאוד חשוב נורא חשוב, אין, אין בילטור, כל האמפלגל זה סתם... אני כבר 40 ומשהו שנה אנשים מטוס, בדיוק הדוגמה הכי אופינית בהתחלה אם הם מסתכלים החוצה הם לא מודעים למכשירים עד שבא לי אחד מורה נהיגה אמר בחוץ זה וידאו ופנים זה סנפשוט כן okay. זה הפניית קשת כן okay. והשוערים השונים מדברים אליהם והם לא מבינים מה אומרים להם okay, הם, הם, ב... <קיד> הם, לא יכולים, הם לא מבינים את המילים okay. זה, זה לא לא עברית זה כן okay. זה okay. טקסטים קבועים okay. ורק עם, ה, עם היכולת הרחבה אבל שם ده, יש עוד ده. דבר אחד, שזה בעצם, חלק מהדברים אחרי זה נהיים אוטומטיים, ולכן אתה יכול... זה בדיוק כמו בנהיגה. נכון? כן. נכון? כן. זה דומה גם לעוד דבר, חשבתי דוגמא, תוכל מישהו שהולך על חבל ועוזב, או עם מרקר. כן, אבל זה דוגמה של משהו שאני לא יכול לעשות, אבל ללכת עם כוס יין מפה <laughs> לשם אני כן יכול. <laughs> לא, <laughs> כדי לא לשעבר את הפסקים שלא יגידו את הדוגמה. גם <laughs> שזה יעבור. כדי... <laughs> אז אני לא אשים מלא. <laughs> כן. אז אנחנו היינו כאן אנחנו כעת במדיטה, כאילו אתה קורא לזה מיינדפולנס, בשני אתה קורא awareness או שזה אותו דבר? כן, זה, נכונה, זאת זה יותר רחב ומיינדפולנס זה יותר צער, כן. שאני ערב עקרה מכאן, מה? לא לא היה. זה עוד לא היה, אתה יכול להגיע ב-17 למרץ. עוד לא הייתי. אז אני חייבת להיות ריכוז מוחלט. כן. ברגע שאני יוצאת מהריכוז, אז הכלי מתאבד. כן. מצוין, בסדר. אני לא יודעת, כשאני נכנסת לזה, והקווים של זה שזה הולך ככה, אז אני... זו דוגמה מצוינת. ההרגשה שלי זה שזאת המדיטציה הכי מדהימה. ממש מדיטציה, נכון, אין שום ספק. אין... ברור לגמרי. בטח, בסדר גמור, זה... ממליצה לכל ה <laughs> <laughs> אנחנו לא לא בהחלט, אנחנו לך את זה בתור מה? שעות <laughs> של מדיטציה, כן? אוקיי. טוב, אין ספק. כל דבר שאנחנו נכנסים בתוכו, ואנחנו ממש בתוכו, אנחנו לא עושים כלום הם חוץ, חוץ מזה, רק זה, כן. אני מקווה גם שאת לא חושבת באותו זמן. אני לא יכולה לחשוב אבל העניין הוא כשאני יוצאת נגיד אחרי שעתיים שלוש נקודה אני מותנשת בסדר? מה לעשות? את צריכה לעשות זה בהפסקות יותר לא לא לא אני באתרון אבל אבל השאלה אם את עדיין אותו דבר כמו שפעם שפעם היית עוד יותר מותנשת לא יודע לא, זה גם עניין של שליטה. כן, כן, ברור, את צריכה להיות מאה אחוז מרוכזת, זה מה שרוצה. זה ריכוז מרוכזת. זה מעייף שאתה מרוכזת, אני גם כאן. אני יודעת איך שם. זה ריכוז עמק לשיר נכון, זה לא צריך להתאייף. מה זה עייפה אחת? זה ריכוז מביטתי, זה לא יכול להתאייף. אז כן, אני חושב שמשהו שם, לא... לא עד הסוף. לא, כשאני עובדת, אני עובדת עד הסוף, ואני... מעמיסה על עצמי עוד ועוד ועוד ועוד. אז יכול להיות שאת צריכה לקטוע את שדור לך שעון מעורב. לא, ברצינות. כשנעשה לך באמצע שעה. תרגום. אחרי שעה, אתה ככה מתחקות, תצטרכות, אז תרצי לך פחות העייכותית, פחות זה הישגיות, אני יוצאת מין, כאילו שהייתי באיזה מין חיבור, טריק. כן. בסדר, כמו שיוצאים ממדיטציה טובה. לא יוצאים מותשים? לא, לא יוצאים מותשים, אפשר במדיטציה לשאול שאלות? כן, כן, אבל שוב, אחרי שהגעת למצב, שאת יכולה להגיע לשקט מוחלט. אם השאלות זה במקום להגיע לשקט, יש לנו בעיה שאנחנו רוצים לברוח משם, שזה משעמם, שזה לא מתקדם, כל מיני דברים כאלה. אם השאלות הן בשביל לברוח מהמצב שאנחנו מרגישים שזה שעמום, אז, אז לא, אז לא. אם אנחנו נמצאים במצב שאנחנו בשקט מוחלט, ואנחנו יודעים שאנחנו יכולים להעריך אותו כרצוננו, שרובנו עוד לא נמצאים במצב הזה, אז אפשר לזרוק שאלה לתוך הדמוקרטיה. אבל לא, לא בשבילו, לא בשבילו כאילו, לא בשבילו להגיע לשקט. זה... זה... יש בזה, יש סכנה כאילו ש... יותר מעניין לענות על שאלות מאשר לעשות כאילו מדיטציה רק, רק של ריכוז. זה בסדר, זה על הכיפאק, זה, זה... אני שואל שאלות, אני מחכה לתשובות, אני מדבר עם עצמי, אני מרגיש נהדר. אבל אם אני שואל את עצמי שאלות שקשורות לדרמה וזה, אז בכלל אין כמוני אבל... לא, צריכים להיות מאוד מאוד ביקורתיים, לראות האם אנחנו כבר נמצאים, בגלל זה אני גם לא מלמד את כל הדברים האלה, כי אני חושב שמי שלא עושה באמת הרבה מדיטציה, זה פשוט, זה פשוט יפריע לו, הוא יעבור לעשות כל מיני מדיטציות, יש מיליון, יש מיליון דרכים להתחמק מה, מהחלק של המאמץ הנכון. אבל מה עם הערות כאלה, קטנות כאלה, שדורות... נו, אז מה איתה? מה השאלה? לא, זאת אומרת, זה לא שאלה. אה, הפעלת מים, אז תחושת חוזה שאלה. לא, לא, אני כאילו מוצאת בעצמי ב... אז אני, נגיד אני, יש לי איזה משהו, אני אומרת וואלה. הברקה? כן. לא, פתאום אני נכנס משהו בשיניים, נתברג ביחד. אוקיי. אז... אני אשאל בתסמי, אז אני מתחילה לדון עם עצמי. אז אם את מתחילה לדון, אז את כבר מתחילה במדרון. אם יש משהו, שמה בעיה לפעמים... אני מנסה לשמר את זה. כן, כן, את רוצה לשמר את זה, אבל אי אפשר לשמר את זה. משהו חכם כזה. כן, כן, שאני אוכל לספר למישהו או לעצמי אחרי המדיטציה. זה כבר מה שנקרא abuse. הגיע לך איזשהו משהו, יופי, ותשחררי, אם את רוצה לשמור אותו... לשנן את זה. כן, בשביל שאני אזכור את זה אחרי זה. זה כבר איבד את הטעם שלו, זה כבר סוג ב', זה כבר לא זה. וחוץ מזה... אני שכחתי אותו. גם כן, כן, אז ברור, זה קורה לכולנו, כאילו. גם שוב אני רוצה להגיד, גם כי כן, אני קצת מקדים פה את המאוחר, אבל הם אומרים נגיד אתה יכול להגיע למצב שאתה נורא נורא נורא נהנה במדיטציה, גם לזה לא צריך להיצמד. אבל בינתיים אני בהחלט מרשה לכם להיצמד כאילו ל... ל, ל, ל של המדיטציה, כי זה יביא אתכם לעשות עוד מדיטציה. זה לא צריך להיות משהו שאנחנו לא... שאנחנו בכוונה, כאילו, בהתחלה לא נהנים ממנו, זה ברור, אבל uh, זה לא צריך להיות 20 uh, uh, uh, uh, uh, דקות של סבל או משהו כזה. אם אנחנו נהנים, אז זה בסדר אפשר אפילו להיצמד ל... לה. אם לא נהנים. אז לא נהנים, אז מסתכלים על זה שאני לא נהנה. <חש> זה לא <חש> משנה. <לי>. מה? קשה לי. נו בסדר, בסדר. אני יכול להרגיע אותך שלכולם חשב ההתחלה. מה את... לא יודע. הבעיה שההתחלה לא נגמרת. שאלה כמה אתה עושה, והיא נגמרת. היא כבר לא לא, אז אני אומר, יש כאילו איזשהו... אני אגיד. נפח מינימלי שצריך לעשות אותו. אני חושב, אני לא יודע, יש פה מישהו שעושה כל יום 20 דקות במשך, לא יודע מה, חצי שנה, ועדיין באמת סובל? אה? אז בסדר, אז... למה? לא? מה, תבוא נוסע... אלי עושה אני מבולל. לוקח guided meditation של כל מיני דברים עדיפים. כן. זה לא מדיטציה של ריכוז ורשימה זה אפקט לגמרי אחר. זה בסדר, אתה יכול גם לעשות סקי, זאת אומרת. לא, לא, לא, בסדר, יש כל מיני דרכים ליהנות מהחיים, <że lawsuit> לא, <eterm busca> לא, לא, בסדר, אבל זה לא זה. המדיטציה בסוף יום או באמצע יום? מה, מה? עם המדיטציה בסוף יום או אמצע יום או מתי ש... כן, אבל, ההמלצה הראשונית זה לעשות בבוקר, אם אפשר. על הבוקר. דבר ראשון על הבוקר, אם אפשר. אבל, אבל, אם את מצליחה לעשות יותר מאוחר, זה בסדר גמור. לפעמים זה יותר קשה פשוט. נראה לי איך אם, אם את לא אם את לא נרדמת, אז זה מצוין. אם את יודעת שאת לא נרדמת. אם את נרדמת, אז uh, בסדר. אז בזמן שאת ישנה לא סופרידה. מי <laughs> שלא אבל... נרדם בערב, יש... אבל, אבל, אבל uh, שוב, אני אומר, ההמלצות של מורים uh, גדולים ממני, זאת אומרת... זה שבע... בוקר כן. אבל זה נכון מה שאתה אומר, אחרי איזה זמן זה ניגשים לזה בקלות. כן. אבל אני חושב שזה בהרבה דברים, לא בזה, גם בשיעור התעמלות, אתה נכנס לזה כבר. כמו שאול סיפר על הטיסה, בהתחלה אתה כולך ימינה, שמאלה, לא יודע, לא שומע, לא זה, ואני גם בטוח שהם די סובלים בהתחלה. מה? מה? לא, הם לא סובלים. לא איתך? אתה סבלת? מה? הם לא אומרים לך. זה מאמץ. תשמע, זה לא... להתחיל לעשות משהו. זה חכיני מה לשרוף קלוריות. כן, בסדר, אז אתה כן עובד. זה מתאמצים. זה חכיני מה לשרוף קלוריות. אבל זה לא... פיזי. גם יוגה נורא נעימה לשרוף קלוריות, גם לרקוד נעים. יש עוד פעם. של אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה כשאנחנו מודעים, אנחנו רואים מה קורה לנו, ואחד וה... הדברים שחשובים מאוד זה שאנחנו רואים, נגיד, את המחשבות שלנו, ואנחנו רואים שהמחשבות שלנו הן מחשבות, הן לא שום דבר חוץ וזה, שוב, אז אני יכול פה לדבר ולדבר ואתם יכולים להסכים באופן תיאורטי אבל כשאנחנו עושים מדיטציה אנחנו ממש רואים את המחשבות, אנחנו רואים את המחשבות, אבל ההנחיה זה לראות את המחשבה אני לא צריך להגיד לכם תעלו מחשבות כי המחשבות עולות בעצמן תראו את המחשבה כמחשבה ו... תנסו להסתכל עליה כאילו בתור, אה, אה, כאילו בתור קונטיינר ולא להסתכל מה יש בפנים. זאת אומרת, לא להסתכל על התוכן של המחשבה, אלא להסתכל על המחשבה בתור מחשבה. או, או לראות את ה... וחולקת כן, כן, כן. כן. ולאט לאט אנחנו גם רואים שהיא לא מופיעה פתאום. היא מופיעה בעצם, לפני שהיא מופיעה יש מין כזה תחושה שהיא הולכת להופיע, כאילו אם אנחנו מאוד מאוד מודעים, <אז> אפשר גם אז. אז, עכשיו, מה קורה בעצם, למה, למה המודעות כאילו, למה היא בעצם חשובה, מה אנחנו רוצים בעצם להשיג בה, בעצם, <אז> לא נעים <יודעים> לי להגיד, <אז> אבל מה שאנחנו רוצים להשיג בעצם זה השמדה. זאת אומרת, הבעיה שלנו זה דברים שאנחנו מאמינים בהם. ואם אנחנו נצליח לראות אותם כמו שהם, אנחנו פשוט נפסיק להאמין בהם. אם אנחנו לא נאמין בהם, אז יהיה לנו חופש מהם. אם יהיה לנו חופש מהם, אנחנו נהיה מאושרים. זה simple as that. ובשך... לא בטוח. הוא ינקשיב להקלטה. בדיוק, תקשיבו להקלטה. אולי תוכלו לשחזר את זה. אם לא נאמין, השמדה, אם לא נאמין, יהיה כופש, ואז נהיה... לא. אם אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים שזו מחשבה. אנחנו רואים שזו מחשבה, אנחנו מבינים שאנחנו לא חייבים להאמין לה. ואם אנחנו לא חייבים להאמין לה, אז אנחנו חופשיים ממנה. זה לא אומר שאנחנו, אסור לנו להמשיך לחשוב ככה, אבל אנחנו יודעים שזו מחשבה, אנחנו לא מזדהים איתה. אבל תגיד לי זה לא מחשבה, זה חרדה. חרדה זה מחשבה. להבדיל מאמת, להבדיל מעובדה. לא, נגיד חרדה, נגיד חרדה, נדעת הבן שלי בניו זה מחשבה, בצרה, כן, אחר כך, אתה יודע, כל היום, בחרדות בסדר, אוקיי, אין כל היום, יש עכשיו, עכשיו יש חרדה, החרדה היא משהו שמופיע לפני המודעות שלי, בסדר? אני רוצה שתעשו ככה. כן. <laughs> אין פה, אין פה, אין שותפות. <laughs> אז עכשיו, עכשיו, עכשיו הופיעה חרדה בפני המודעות שלי. אם אני רואה אותה כחרדה, אני יכול להזדהות איתה, ואני יכול לא להזדהות איתה. אם אני לא רואה אותה כחרדה, כמשהו שמופיע בפני המודעות שלי, אני מזדהה איתה. זה הדיפולט. ככה חינכו אותנו, וככה למדנו, וככה אנחנו מאמינים. אם אני רואה שזאת חרדה, אני יכול לא להזדהות איתה, היא לא תיעלם, אבל היא תאבד את הכוח שלה, היא תמשיך להיות כה אבל היא, מה? אולי לא תמשיך בסדר, אני אומר, ברור שבסוף היא גם לא תופיע, כי יימאס לה. אם לא מתייחסים אליה יותר מדי ברצינות, אז זה משעמם לה נורא, היא לא עשתה בכלל את העבודה שלה. ובעצם... מה? אפילו אם יש דברים אובייקטיביים. אין, אין, אין דברים אובייקטיביים. את פה והוא שם? רגע, איפה עובד? אני אימא לא לא. שלו, לא, לא, לא, המשפט הוא לא אחר, אחר, את יכולה לעשות משהו, תעשי זה כן, בסדר, לא, לא, לא, מדברים על חרדה, לא על... אין מה אין פה אובייקטיבי? לא יכול לעשות כלום. יש כאן אמר... מה חרדה? הוא בניו יורק ואת פה. מה עובר? לי לא, שפוי. הוא עובר משהו קשה. הוא לא עובר משהו קשה, עובר משהו. מבחינתו זה קשה. מבחינתו זה קשה. <laughs> עכשיו את החלטת שבשביל להיות עם הטובה, גם צריך להיות קשה בשבילך. את עוזרת לו לא בזה? <laughs> עכשיו, אבל כשאת רואה שזה הכל קונסטרוקציה שאת בנית בעצם, אין פה שום דבר אובייקטיבי. מבחינתך. אין, אין. הוא... חוץ מזה, אני כבר לא אדבר על זה שבואי נגיד, יש סיכוי טוב שהוא איכשהו הביא את עצמו למצב הזה, אולי אפילו ברצון. נכון. לא, לא, אבל את צריכה לראות, הוא שם. אם יש טעם שתיקחי מטוס ותסעי, אם יש טעם להרים טלפון, תרימי טלפון. אבל אם עכשיו את לא על המטוס ואת לא בטלפון, יש לך ברירה. לראות את החרדה בתור חרדה, בתור משהו שהוא בעצם נובע מתוך הקונדישנינג שלנו, שאם הבן שלנו נמצא במשהו שאנחנו חושבים שהוא צרה, אז אנחנו צריכים לחרוד, או לראות את זה בתור איזשהו שריד. של איזה שהם אה, דברים, לא יודע מה, שפעם אולי היה להם איזושהי תועלת אבולוציונית או משהו, אבל היום ברור שאם את נמצאת פה והילד שלך כאן ואת רואה שבא אוטו והוא הולך לדרוס את הבן שלך אז את תתפצי ותתפסי אותו, בשביל אפילו לא צריך חרדה אבל כשהוא שם ואת פה והוא כבר מבוגר וכולם... עכשיו, זה לא אומר שאת לא צריכה לצלצל אליו ולהגיד לו שאת איתו וכל זה. את צריכה לראות באמת, באמת, מה קורה אצלך היום. האם את יכולה לראות את זה בתור משהו שמופיע לפני המודעות שלך, מתוך הקרמה, מתוך הקונדישנינג שלך, וזהו. ואת לא צריכה, ואת לא חייבת להזדהות איתו. אפילו לא חייבת להאמין לו, אבל לא חייבת להזדהות. תסתכלי על זה ככה ותראי שפתאום זה יכול להרגיש לך בהתחלה לא נעים כל כך. ואני לא עושה את תפקידי כמו הדברים האלה. בדיוק. בדיוק. בעצמך. בדיוק. נכון. כי אני מתוכנת לזה שאם הוא שמה ויש לו זה וזה, אז אני צריכה להיות בחרדה. אבל רק בגלל שאת בתוכנות. והאם את עוזרת לו בזה? זאת השאלה. זה עד כמה, גם חוץ מזה, עד כמה זה באמת אובייקטיבי. אם זה היה מישהו אחר שהוא לא הבן שלך, אז גם כן היית בחרדה? למה ברור שלא? אז מה אובייקטיבי פה? אז מה אובייקטיבי פה? אני לא מאמין. מה עם הבאק שלי? מה עם האינטרדיפנדציה? עד כמה היא? תתחילי, תתחילי לדאוג. אני אדאג שיפי יהיה אחר לרכבת